Patri Larrondo Jaion. Bai, egunon, menorra en daian eh, merkatuak zabalik deliberatu dute, eh, zuentzako hobe, nola ikusten duzu? bai, nik gure ez zatoz obe, saldo behar dugu eta gure, uh, gure bizitzikoa uh, merkatu egiten dugu, nolaz ez genuen konprenatuko uh, merkatuak zerratu egitea, uh, supermerkatuetan ala tira ala lanian segitzen uh, dutelarik. Bai, supermerkatuak zabalik, beraz merkatuak e, behar ere, alere ez egit ba, segurtasun neurriak e, bermatzen aldiren halako merkatuetan, halako postuetan edo? Bai, bai, ala, seguretako distantzia bat mentatzen da neo, ala, klienten ahartean, bai, ikotxeak erran ez panganbereko koez ere neurrek hartu ditula, a, badira badira denetan ere eta elutiren klientak ere kontentiek dira, kasu iten dute a, anitza eskola joekin edo beten desentsia batean utzuteben hartzean, ez ez ongi pasteren da. Ta gero bestalde ere merkatuak bakarik eh uh, ara elia jeteko likari ida, eztu kere eskularroekin ikusten ez daite ba bezeroi ere agintzen die zuzten e, produktuak geiegi zuzkitzeko edo nolako segurtasun neurriak galde ite mitzez bai. Gauza nik gauzatanik gauza gauzaguti ustela, gero guk kozile bezala la, normalki hasentuko na muskina ditu ez da nahi zi onkitu, wala, beratzetik bakarrik eta bezeroak edo guk zer edo heri hasentuste go guk zer Hala ez e, alde horretik ez dut sobera beldurrik, meginan badaik giro bat berezia, ha, piskat beldur gari, nonbait e, ez, ez, ez, ez baita kigu nuat buruz joiten giren, eta zan bat denbora egoera horrek iraunen duen. Bai, e, bezero gutiago? Somatzen dozue alare? No, bai, bai, bai, bai, zan baitzu izoten ono atzo daun imanen lutzen merkatu, merkatu an, aniz jende bat zela, eguerdi arte, hor zinez konfenamendu horiek hori atzo eguerdietik aurrera Martxan emanak baitziren Gaur sunbatzen dugu, e, jende guti isako jende guti hau dela e, Merkatoa, ni gaur jasten iz... Megiz ez Merkatoa jende guti hau da Menar gero ala ere jendea lasaik ibil, Bilki da Hala e, Bestelako zailtasunik ere, baduzu hemen mugaldeko e, laborariek, ez da? Ba, Normalki harremana baduzu, e, mugaz gaindik e, Muga e, itxia da Ez dure kasua? Ba, ba mugaitxia da, begiru gori ognitzaileak e, ez dakik gu gu jute lanko giren ez oikengenat edo hek ere uh, gure unat pasatzen lanko diren e, Bo, jakina da azken hilabaite uh, gotan anitzkalte izanetugu, tanpesta, toro, makuk, guri negutekikak estaltzen dugun plastikak e, Espainia egualetik eludira Eha ez dakik gu uh, muga, muga pasatzen lanko guten Eta nik nire ere, nire landaren pakte bat ere uh, be, egualian erosten ditut Eta ja, momentuan ez uh, dakit bate, du pasatzen Eta esu da kemanta galegin eta eskune eskeg Baitakina nire kasuan ez uh, nautela utziko pasatzen hmm. e haipatu dizu makur kaltea handiak azken hilabeteetan egia da Francesko gobernutik neurri batzuk hartu birela enpresei begira gehien bat laborariendako zer ez kezkatuak izesten ba krisi e, ukan ditzazen eraginekin edo bai bai bai bistan dena Bueno, momento al estado de estado jerghirik bosetasunen azken hala uh, frances gobernoko indituna dierezpenak aski birik dira dola bispairuigunekoak hala ikusi be ahora eta shunen bila yonberko eta hala ikusi ko momentoan nik asko ez dut gausa olaku gausa ikusi nik souri